vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spun bun găsit la o altă ediție a emisiunii în care discutăm în prejurul unei mese. Nu mai spun forma de data asta, nu are așa o mare importanță. În unei mese, ca oameni simpli care trăim viața ca și dumneavoastră în România deocamdată și sperăm că această trăire noastră în locul acesta în care ne așezat Dumnezeu să fie ca o mireasmă plăcută în jurul nostru, oamenii din jurul nostru să fie motivați spre bine, să vadă în noi măcar puțin din caracterul Domnului Isus Hristos. În acest sens, ne-am ne adunat și în seara aceasta să discutăm uh, asupra unor lucruri care, iată, sunt foarte fierbinți astăzi. Uh, vorbim în seara aceasta despre această nevoie de schimbare a țării, uh, această, iată, revoltă, sau nu știu cum pot să-i spun, care se întâmplă la nivel național, această fierbere la nivel național, generată de acel tragic accident uh, din București. Uh, în seara aceasta, împreună cu mine, Neluțu și Cosmin, uh, mă vor ajuta să discutăm puțin despre ceea ce se întâmplă. Nu ca am fi specialiști în vreun domeniu politic social eu știu, medical sau așa mai departe, ci ca oameni simpli, ca și dumneavoastră, care privim la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la ceea ce ne înconjoară, apoi privim în scriptură și încercăm să găsim un corespondent, încercăm să găsim ce am putea face noi într-o vreme tulbure ca aceasta, cum am putea acționa și trăi ca viața noastră să fie, într-adevăr, diferită față de cei din jurul nostru. Se dorește foarte mult o schimbare în aceste zile și prima, prima abordare pe, pentru emisiunea din seara aceasta este referitoare la schimbare. Foarte mulți oameni doresc o schimbare. Foarte mulți oameni care strigă în stradă, strigă pentru schimbarea clasei politice, pentru schimbarea mentalităților, pentru schimbarea administrației și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care oamenii le vor schimbate și noi, de asemenea, suntem dintre oamenii care credem că unele lucruri din țară trebuie schimbate. Pur și simplu nu trebuie să ne jucăm nici cu păcatul, nici cu minciuna, nici cu uh, șpaga, nici cu nimic din domeniul acesta. Trebuie să trăim viața în conformitate cu ceea ce ne cheamă Scriptura și Scriptura niciodată n-a încurajat nimic din, uh, din arealul acesta. Ei bine, se vorbește, se dorește, se vrea schimbare, se impune o schimbare. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta, care este atitudinea voastră? Cum simțiți că se desfășoară lucrurile uh, în momentul acesta și ce anume credeți că se poate schimba sau că se va schimba. Așa o discuție mai la liber, să zic așa. Spuneți-mi ce credeți fiecare din voi în seara aceasta. Bună seara, vă spunem din nou la o întâlnire de discuții. Pentru seara asta ar fi fost ar fi fost planificat un alt un alt subiect, dar dat fiind faptul că s-a întâmplat în ultima vreme Ceea ce mulți dintre dumneavoastră știți, am zis să ne pliem și noi pe acest, pe acest subiect de discuție, nu pentru că ar lipsi uh, multele comentarii, ci pentru că chiar prin discuția pe care o avem, vrem și noi la rândul nostru să ne clarificăm anumite lucruri și pe de altă parte uh, din această discuție să iasă la iveală lucruri frumoase și de folos pentru pentru cei care vor să le asculte. Așadar, legat de toată starea aceasta de agitație, credem că este, sau cel puțin aceasta este părerea mea, cred că este necesar să, să analizăm, așa cum trebuie să facem de altfel de fiecare dată, să analizăm lucrurile, să analizăm situația și să vedem unde ne aflăm, în ce fel putem să ajutăm și care este pericolul? Unde putem, prin intervenția noastră, prin gândurile, prin vorbele și mai ales prin faptele noastre, unde putem să stricăm? Dacă ne lăsăm duși de valul, care s-a pornit acum ca un tsunami, vom ajunge să ne izbim de țărm și dezastrul nu va întârzia să apară. Părerea mea personală, și aici vorbesc strict în numele meu, nu și al colegilor mei de discuție, este că, bun, schimbarea, toți o dorim, o schimbare în bine, dar schimbarea făcută cu, cu bâta în mână, cu toporul în mână sau cum se făceau răscoalele mai de mult nu știu cât de benefică este pentru, pentru țara noastră și pentru noi ca și indivizi. Nu aș vrea să mă lansez acum pe o discuție politică, dar având în vedere că persoanele ce au fost alese au fost alese prin vot democratic, iar acum să le schimbi cu, cu masele de oameni, cât or fi de multe, dar totuși nu reprezintă o țară întreagă, nu știu cât este de benefic. Dar să nu mergem totuși pe, pe latura aceasta politică. Aș vrea, să, aș vrea să vă citesc câteva versete din prima epistola Apostolului Patru, pa, Petru, vă rog să mă scuzați. Deci din prima epistolă a Apostolului Petru, în capitolul 2, începând cu versetul 21, până la sfârșitul capitolului. Și la aceasta a fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Nu pe urmele politicienilor, sau a sociologilor, sau a oamenilor din popor. Hristos a, lăsat, a suferit și a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat... Și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Când mă uit la mulțimile de, de, de oameni adunate care scandează tot felul de lucruri, parcă, parcă îi văd ca pe niște oi rătăcite. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar <coughs> uh, sunt convins că au uh, intenții oarecum bune în străfundul dorințe sufletului. Bune. dorințe bune. Dorințe, dorințe bune. Dar nu știu, ceva, ceva nu se leagă în mintea mea. Oricât de bună ar fi intenția... Mai degrabă aș vedea o rezolvare la o masă de discuții decât în stradă. Poate și din experiența ultimilor 20 și ceva de ani îmi aduc aminte de mineriade, îmi aduc aminte de ce s-a întâmplat la Revoluție, îmi aduc aminte de diferite proteste, de protestele studenților din București la un moment dat, îmi aduc aminte de tot felul de, de cu greve. cu proază de deșiste, iarăși. Da, de greve și mitinguri și parcă am așa un sentiment, nu de dezgust, dar un sentiment așa de, de inutilitate a, a, semel, a asemenea acțiuni. Mai degrabă m-aș gândi, ar trebui să fim și noi, cei din popor, pe de o parte, dar și cei din conducerea acestei țări, să fim dispuși la într-adevăr un dialog corect. Nu vreau să mă folosesc de acest clișeu politic să facem un dialog. Dar cred că e necesară o discuție, să ne spunem noi, oamenii din popor, păsurile noastre, să fim ascultați, cei de la conducere, într-adevăr, să, să poată înțelege nevoile poporului și cumva să găsim împreună soluții pe care să le punem în aplicare și așa să ne liniștim cu toții. Premiza de la care am plecat noi a fost uh, tragedia cu uh, toți acei tineri care au, au suferit la, la concertul la care au luat parte nu știu cât vom aborda și cât de mult vom intra în, în discuție în seara aceasta pe, pe acest domeniu, dar am vrut ca și punct de plecare să, să vedem cuvintele Sfintei Scripturi. Să-L urmăm pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă-L urmezi pe Fiul lui Dumnezeu, poți să ai rațiune, poți să ai înțelepciune, poți să ai calmul și uh, respectul, considerația pentru partenerul de discuție. Știi că... Uh, nu vei, nu vei folosi cuvinte jignitoare, cuvinte ofensatoare. Iată ce se spune despre Domnul Iisus. Când El era bagiocorit, nu răspundea cu jocuri. Dar minte să le fi uh, produs El, să le fi provocat El. Da. Duceți-vă și spuneți la oamenii care sunt înfierbântați acum în, în, în piețele diferitelor orașe, duceți-vă și spuneți-le punctul dumneavoastră de vedere și vedeți cum vor reacționa. Dacă va coincide cu punctul lor de vedere, vă vor ovaționa, vă vor aclama. Dacă va fi un punct de vedere diferit de al lor, veți fi huiduit, poate luat și la palme. Eu cred că avem nevoie de, de starea asta de liniștire. E, e greu să iei masele de oameni înfierbântate și să le liniștești. Dar noi avem avantajul că suntem aici la o la o întâlnire de discuții și uh, putem, să, putem să fim oarecum protejați. Uh, da, dar până, protejați. La urmă, până la urmă fiecare din noi avem avantajul că pretindem că suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și că suntem stăpâniți de El, adică un avantaj Fie, Fiecare dintre noi în mod individual, dacă ne lăsăm conduși de către Duhul lui Dumnezeu, putem să fim liniștiți, să fim asigurați de, de pacea, de liniștea și de dragostea pe care o dă Dumnezeu. Și după aceea Astfel de indivizi luați și aduși în comun, aduși în colectiv, de, tot e să folosim da. un, un cuvânt pe buzele tuturor acum, dacă e să fim aduși la comun, dar am plecat uh, în individualitatea noastră pe, pe aceste premize liniștite, pașnice, calme și uh, doritoare de bine, atunci eu cred că va ieși un răspuns, va ieși un, uh, un rezultat pozitiv. Dacă nu vom ajunge să... Facem ce s-a mai făcut în ultimii ani, să ne spargem capul unul la altul și să nu iasă nimic bun din aceasta. Cosmin? Vă spun și eu bună seara. Eu am un pic altă, alte nuanțe decât uh, Neluțu și am altă abordare referitor la evenimentele din, uh, din ultimele zile și la revolta de masă. Uh, Într-adevăr, uh, au fost votați oamenii aceștia de o majoritate. Și am luptat pentru principii democratice și ne dorim ca să trăim într-o astfel de țară pentru că este sistemul care teoretic funcționează cel mai bine sau ar fi cel mai în folosul oamenilor. Dar pe de altă parte trebuie să gândim și faptul că dacă nu ar fost o revoluție și lucrurile ar fi mers tot într-o anumită direcție, noi astăzi n-am fi putut să discutăm în mod liber despre problemele astea probabil nu s-a fi pus vor, nu s-a fi pus problema despre un post de radio creștin, chiar dacă este online. Probabil n-am fi avut atâtea facilități dacă n-ar fi fost revoluția din 1989. Într-adevăr, trăim într-o societate cu multe probleme, trăim într-o societate cu multe frământări, dar pe de altă parte, nu pot să văd uh, faptul că și noi am afirmat lucrul ăsta că mulți s-au rugat, mulți au postit, mulți au uh, chiar uh, au prevăzut sau au prorocit eliberarea de subcomunism a celor din est Europei și noi ne bucurăm de privilegiul ăsta și dacă n-ar fi fost o mulțime și nu erau majoritari în, nici în perioada respectivă, n-am fi avut parte de libertatea de astăzi. A, dar pe de altă parte, nici nu sunt de acord ca orice grup, orice a, extremă din asta dur a societății să acapareze puterea într-un mod în care nu-i nu democratic. Dar pe de altă parte trebuie să privim la situația în care suntem acum și dacă cu un ochi plâng și vă zic și lucrul ăsta, nu sunt un simpatizant al forțelor politice actuale, nu eram un simpatizant al premierului Ponta, știți că am avut și emisiune în care am zis da. lucrurile în direct, dar pe de altă parte dacă analizezi logic și la rece lucrurile, este cam unul din premierii cei mai buni pe care a avut România după Revoluție. Și vorbesc de elemente logice, cuantificabile, de creștere economică, de faptul că se simte ceva progres în viața fiecăruia dintre, dintre noi. Și lucrurile au început să se miște într-o anumită direcție. Pe de altă parte, a fost și și foarte multe greșeli. Și pe fondul acestor lucruri, pe fondul faptul că nu au, nu au ținut cont de, de opinia publică, de ceea ce s-a spus în ultimul timp, de atenție la corupție, să nu mai mergeți în direcția respectivă, ei tot nu au ținut seama și au sfidat, din punctul ăsta de vedere le dau dreptate oamenilor și faptul că a ajuns, a ajuns la o revoltă din asta de, de masă, e cumva cred că Cred că zilele astea sunt definitorii pentru viitorul României. Și anume faptul că de acum încolo politicieni, politicienilor o să le fie din nou teamă de, de vocea poporului și o să fie mult mai atenți la lucrurile astea. Pentru că în ultimul timp veneau înainte de alegeri, stângeau două mâini, mai făceau promisiune da. și făceau uitau De la primar la... Uh, cei care sunt în Parlament, la președinte, la primul ministru, nu prea țineau cont. Erau așa de o anumită detașare și știți că asta e, asta e realitatea în care trăim. Și cred că prin mișcările astea, politicienilor le e mult mai teamă. Cu toate astea discutam și aici, înainte de misiune, se întâmplau lucrurile astea și primarul din Bran astăzi își pagă 5.000 de lei. O sumă, nu știu, pentru un poate mare, pentru lui poate, poate mică, dar când știi că oamenii Exact lucrurile astea le contestă și exact lucrurile astea uh, sunt revoltați și tu faci. Înseamnă că uh, mm -hmm. îți meriți, da, vorba la noi, îți meriți soarta și uh, meriți ceea ce se întâmplă. Uh, și uh, dacă plecăm de la, de la ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, a fost un cumul de, de, de evenimente și aici, cred, într-un fel că e mâna lui Dumnezeu. Dacă e o mână dacă e o altfel de mână și sunt niște chestii care sunt legate cu toate, că moartea polițistului acolo nu, nu prea avem dubii. Deci chiar e soarta căzut în groapa respectivă, am greu să facă o se întâmple așa ceva. Legat de evenimentele din clubul colectiv, aici poate am unele semne de întrebare. Poate trebuie să mai așteptăm puțin rezultate Să mai, să mai așteptăm rezultatele. Sunt niște lucruri care nu, nu, nu se leagă. Și dacă o să urmăriți imagini, ceea ce s-a întâmplat și înainte în clubul ăsta, uh, sunt lucruri care cumva Ridică cumva niște ne depășesc semne de întrebare uh, limitele rațiunii. Uh, și uh, fiind cum ăsta de fapt s-a ajuns în, în situația în care, în care suntem, de aceea. Încă o dată repet, repet ideea, pe de o parte îmi pare rău pentru că nu asta e modul normal de a se face politică într-o într -o țară democratică și europeană, dar pe de altă parte și politicienii își merită soarta pentru că nu au fost atenți în toată perioada asta la ceea ce a solicitat societatea civilă, ce vreau cei din popor și ruperea asta... Și falea aceasta e atât de adânc încât oamenii astăzi strigă că nu mai, nu mai vor să audă de, de niciun fel de politică. Și că ce nu mai e o luptă politică, nu e o formațiune sau alta, ci e doar uh, frustrarea oamenilor și nemulțumirea oamenilor, și în mod special a celor tineri. Uh, și un alt, un alt aspect uh, important la care, la care, de care trebuie să ținem, să ținem seama. Uh, vedeți, fiecare Revoluție sau Revoltă a fost acaparată de forțe, nu neapărat oculte, dar, dar care simțeau momentul și uh, știau să tragă de o parte sau de alta. Gândiți-vă la. surfer politici. Uh, surfer politici, gândiți-vă la Revoluție. Nu știu, a fost, n-a fost Revoluție, dar faptul că a fost furată de o anumită factură politică românească dinainte de revoluție. E foarte clară. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu piața uh, revoluției, universității, cu ceea ce s-a întâmplat acolo, cu minereadele și acolo au fost, au fost deturnate. Probabil s-a plecat dintr-un punct, de la o dorință și s-a ajuns în alte direcții. Gândiți-vă la luptele cu uh, uh, cum îl cheamă secretarul de stat de la Uh, făcut, da. Uh, și acolo s-a plecat dintr-o direcție dacă a fost o perioadă mai lungă de demonstrații până la urmă s-a pierdut esența nu să mai știu ce, ce se la fel, solicită și cu și cred, cred că la fel va fi și în, cu situația din, din zilele astea dacă nu se vor găsi lideri care să cristalizeze să ducă o anumită idee comună din mijlocul mulțimilor se va pierde și iarăși ne-am făcut de minune în Europa și iarăși creăm o stare din asta de nesiguranță și iarăși uh, lumea... valutar are de suferit uh, lumea economia Lumea va privi țării. la România ca și o țară greu guvernabilă, mm -hmm. greu uh, încercată, neliniștită, deși multă lume spunea despre România că o mă mămăligă care nu nu expudează, iată că uite... <laughs> <laughs> de da lucrul lucrurile, lucruri stare ciudate, deprindă din ce perspectivă le privești. Da. Unii se uită la noi, se uită bulgarii, se uită moldovenii și spun, wow, ce... Ce curaj ce au românii. Ce civic au români. Da. <laughs> se uită și cei din, din vest acum și spun, uiteau românii, reacții în sfârșit, o populație, dar pe de altă parte, mediul economic spune exact lucru opus. domne, ne îndreptăm spre o țară care e atât de instabilă și... Greu de, greu de guvernat. Asta sunt niște, niște păreri personale, niște reflecții, nu m-am decis, da. nu știu exact în ce, în ce direcție se vor îndrepta lucrul. S-ar să fie un punct zero în care lucrurile să se miște într-o direcție pozitivă și să se schimbe clasa politică în sensul în care e așteptată de către populația acestei țări, la fel cum s-ar putea îndrepta într-o direcție total greșită da. de haos, de neliniște, de cădere economică, de... Dumnezeu va... este în control și El decide... Care, în care da, iată mâncă. că nu este ușor să vorbești de schimbare, foarte mult, multă lume își dorește schimbare, dar această schimbare nu este chiar atât de ușor de făcut. adică nu constă doar în îi luăm peștea și îi punem pe ea, pentru că deocamdată pe ăștia îi luăm, dar masele nu au uh, niște oameni pe care să-i numească și dacă nu ai niște oameni pe care să-i numești, nu poți să-l numești pe cutare cântăreț, că au fost mai vocal să fie ministru și pe cutare cântăreață sau prezentatoare că au fost în piață, deci acolo chiar nu te poți juca cu chestii de genul ăsta și dacă privim schimbarea din punctul acesta de vedere, dacă avem mentalitatea că doar acolo trebuie să se schimbe ceva și noi în viața noastră fiecare nu schimbăm nimic atunci s-ar prea putea ca să fie un eșec sau să zicem că va fi un succes, dar dacă eu și fiecare de noi nu ne schimbăm, până la urmă va fi un succes în cel mai bun caz pe termen scurt nici măcar pe termen mediu și lung nu va fi, pentru că până la urmă cei care conduc țara ne reprezintă, au fost votați de noi, cu alte cuvinte sunt, să pun între ghilimele, după chipul și asemănarea noastră. Adică ar trebui să ne schimbăm noi și atunci, în mod indirect, se vor schimba și conducătorii noștri. Schimbarea fiecare, chiar vedeam și am astăzi pe una din rețele de sociale o, o, o imagine, cineva care întreba cine vrea schimbare și toată lumea cu mâinile sus, unii cu două și apoi cine vrea să se schimbe și nu mai era nimeni cu mâinile pe sus de asta zic, este foarte ușor să pretindem altora să se schimbe și foarte greu să ne schimbăm noi iată că acest incident cu acest incendiu care a avut loc inițial invocat ca dramă și într-adevăr acolo a fost o dramă a fost deja umbrit, devine doar o, un motiv pentru anumite chestii și cu câtă simpatia au arătat ei inițial pentru acele familii, deja din cauza acestui joc și a luptei, pe, luptei pentru putere aceste lucruri rămân într-un plan secundar. În seara aceasta, probabil nu știți, s-a mai văzut locul un incendiu foarte mare în Brașov, un incendiu la o fabrică de pâine, deja cinci oameni ar și-au fost transportat la spital și probabil iarăși se va amplifica vulvătaia asta din piață din, de unde manifestă oamenii, cel puțin pe zona aceasta a Ardealului, iarăși, nu știm ce se va întâmpla. Toată lumea dorește să se producă o schimbare, inclusiv noi care suntem aici, însă această schimbare cred că ar trebui să înceapă cu fiecare din noi. Asta vreau să punctez și în seara asta. Toată lumea dorește schimbare, toată lumea dorește ceva mai bun pentru, pentru țara asta și pentru lume în general și vedem că cu cât suntem mai vocali și cu cât strigăm mai tare, parcă lucrurile uh, merg exact în direcția, în direcția opusă. Se întâmplă la fel în România, se întâmplă la fel în toată Europa. Și noi căutăm soluțiile în direcția, în direcția greșită. Toată lumea își dorește un primar care să nu fie corupt. Dar fiecare din... Uh, la rândul nostru suntem corupți acolo unde, unde suntem. Degeaba o să ai așteptări ca primarul, ca parlamentarul să fie un om integru când tu... La locul tău de muncă, când tu în societate, când tu în relația cu seminii tăi, uh, nu ești așa. Nu ai cum să pretinzi ca cei care te reprezintă să fie altfel. Uh, i-am schimbat, i-am pus pe cei tineri, am așteptat că ei vor fi altfel și din contră. Și uh, cred că punctul de, de plecare pentru fiecare de noi și reflexia este cum sunt eu, înainte de a întreba cum e celălalt. Pentru că uh, până la urmă, din suma ceea ce suntem noi, îi, îi și țara aceasta. Îți chemăm pe unul, pune pe celălalt exact aceleași lucruri le face, exact aceeași direcție. Și atunci trebuie să căutăm care e uh, soluția. Și soluția e una singură, demonstrată de istorie, demonstrată de, de lumea în care trăim, și anume schimbarea din interior. Nu o să putem niciodată să schimbăm singur lucrurile astea, ci uh, lucrurile astea le schimbăm doar prin, uh, prin raportarea corectă la Dumnezeu și la Fiul Său, la Iisus Hristos. În momentul când am relația aceasta cu El, atunci viața mea se schimbă și nu ține de legi, nu ține de, de faptul că sunt văzut, că nu sunt văzut, ci... Dorința de a face bine, dorința de a fi corect, dorința de a lucra bine, dorința de a face lucru cum trebuie vine din interior și din rația mea cu Dumnezeu. Și societățile care se apropie de Dumnezeu sunt societățile care funcționează. Și funcționează nu neapărat din prisma legilor, din prisma polițiștilor, pentru că polițiștia nu poate fi permanent să te monitorizeze. Dar în momentul în care pe tine te monitorizează conștiința în raport cu, cu Isus Hristos, atunci lucrurile o altă turnură. Și știți fel de bine ca și mine că asta e realitatea. Știți fiecare dintre noastre, cei care ne ascultați, că în măsura în care eu sunt schimbat, în măsura în care eu fac bine, în măsura în care eu sunt corect, atunci pot să pretind lucrurile astea și de la asemenii mei. Că nu fac lucrurile astea, nu am de unde. Și asta, asta e dilema și asta e problema societății românești. De aceea n-am niciun dubiu până la urmă în ce direcție ne vom îndrepta. Dacă vom continua așa, e clar da. în direcția în care tot acolo vom tot ajunge, acolo ajunge. Exact. că îi schimbăm pe alții cu alții, dar fac exact același lucru vorbim de corupție DNA-ul de saltă în fiecare zi, ni se prezintă Românii la televizor da. primar primari, consilieri parlamentari care sunt anchetați sunt cazurile clare și în aceea zi îl vezi pe altul că, că, că i, pagă. i pagă sau și același lucru îi schimbăm, aducem altul, fac exact la fel deci, problema, cred, că trebuie, cred că este o problemă personală și nu o problemă de societate. În momentul în care fiecare dintre noi ne facem datorie, atunci societatea va arăta altfel. În timpul intervenției lui Cosmin și al lui Teo îmi veneau în minte versurile unei, unei cântări care zice în felul următor Da, Schimbarea a venit de la cruce unde eu lui Iisus m-am predat. Dacă se dorește într-adevăr schimbarea, atunci schimbarea nu, nu va putea veni de la oameni. Pentru că oamenii, omul în general este o ființă coruptă. O ființă coruptă nu mă refer la planul acesta economic și financiar, ci la, însăși structura lui este coruptă de păcat. Tot ce, tot ce atinge omul ajunge să fie murdărit, să fie pângărit, să fie mânjit. Și schimbarea, dacă vrem să fie o schimbare în bine în țara noastră, ar trebui ca România să se îndrepte din nou cu ochii spre Dumnezeu. Nu nu, nu mă refer aici la faptul că trebuie neapărat să ni se umple bisericile și să fie zelul ăsta religios. Nu, nu, nu. Mă refer sincer la, la relația omului cu adevărat cu Dumnezeu. La relația de subordonare, la a înțelege că peste... Fiecare dintre noi și peste țara întreagă și peste lumea aceasta trebuie să guverneze Dumnezeu și atunci sistemul va fi un sistem bun. Bine, asta este un, asta în cazul, un idealism. Da, în cazul ideal, asta voiam să spun. Asta este un idealism. În cazul în care chiar poporul decide, pentru că se pare că consultările vor avea loc în seara aceasta, dar pe site-ul Euroactiv deja apare numele premierului, noului premier din două surse sigure. Citează Euroactivul fiind o care ține de, de Comisia Europeană, adică nu vorbește un tabloid oarecare, citează două surse sigure din România care spun că o anumită persoană va fi premier, adică în cazul ideal în care poporul numește acei lideri, numai acum iarăși se vor revolta foarte tare lucrurile, având în vedere derapajul acesta care a avut loc, a scăpat pe piață o asemenea știre înainte de, de nominalizarea să zicem așa, direct anunțată poporului. Deci, schimbarea, schimbarea o dorește orice român, schimbarea în bine. De altfel, un slogan la un moment dat, în urma cu nu știu câți ani de zile, era votat schimbarea, dacă vă mai aduceți da. aminte. Votați schimbarea, a votați schimbarea. S-a votat și, între ghilimele, acea schimbare și tot nu s-a schimbat mare lucru. Cu adevărat îmi dau seama că adevărata schimbare poate să fie doar în momentul în care omul începe să se relaționeze corect cu Dumnezeu. Pentru că atunci cum spunea și Cosmin, ajungi să, să fii conștiincios la locul tău de muncă, ajungi să fii corect în viața ta de familie, ajungi să fii corect în relația cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, cu oamenii cu care vii uh, în contact. Ajuns să fii cinstit. De ce? Pentru că ai învățat de la cineva, Marele Maestru, de la Dumnezeu. Și pentru că ți s-a schimbat inima. Și pentru că ți s-a schimbat inima. Deci când, când, ziceau, uh, când zicea respectiva cântare, da, schimbarea a venit de la cruce unde eu m-am predat lui Iisus. Uh, în momentul în care te predai, să ne gândim într-un conflict armat, Poate în zilele noastre conflictele armate nu mai, nu mai au aura aceea de, uh, uh, îmi acum de dramă ca înainte, de da, seriozitate, de exact gravitate. Acum, acum totul este parcă așa foarte robotizat și uh, nu mai vezi cum era pe paginile Sfinte scripturi în Vechiul Testament sau cum vedeai prin cărțile de istorie, de basme istorice vitejia și curajul unui conducător de oști sau unui capitan de oști sau ceva de genul acesta. Acum doar unul care trebuie să fie suficient de puternic să pese pe nu știu câte butane și sau Să punea că radar avioane și... <laughs> exact. În momentul în care se întâmplă un conflict armat, un act dintre ăsta de, de luptă într-un război, când te predai, înseamnă că nu mai pui tu condiții. Nu faci un armistițiu, o înțelegere mutuală care să spună eu beneficiz de chestiunile astea, dar uh, ofer și eu treaba asta. Te nu, predai, nu. recunoști că ești mai slab când te predai, și celălalt are dreptul asupra când ta. Când te predai, îți dai sabia, sabia din teacă, dai hainele, toată armătura o dai jos de pe tine și aia înseamnă predare, predare necondiționată. Asta ar trebui să facem și noi cu Dumnezeu. Degeaba ne predăm noi, cică lui Dumnezeu, dar tot mai lăsăm ceva. Știi, un ochi care mai privește pe cine știe unde, o mână care. Nu dacă ar fi. Doar scriptură te... spune să nu știe stânga ce face dreapta. Dar nu zice că să fure stânga, dar dreapta să nu știe. Nu? nu se referă la chestiunea asta. Da. Deci, a te preda lui Dumnezeu înseamnă într-adevăr a capitula necondiționat. Și dacă vrem schimbare. N-avem ce să facem iarăși, trebuie să ne întoarcem înspre Dumnezeu. Ne place sau nu ne place, dar ar fi bine să ne placă. Da. Iată că nu e o temă, nu e o temă foarte ușoară și am putea să discutăm pe ea câteva ediții. Chiar vă provoc pe viitor să avem și această temă a schimbării, pentru că foarte multă lume vrea să se schimbe societatea. Nu știu cât timp va dura această febră a protestelor dacă deja s-a numit acest premier, Teo, în principiu dacă, că se vor dezamorsa repede lucrurile. Dacă îmi dai voie, îmi vine în minte acum următorul lucru. Aș fi foarte curios, dintre toți cei care demonstrează acum în forță, și cei din mijlocul gloatei și cei de la margine, nu gloate, mulțimii, ca să nu folosesc un termen peorativ, le-aș pune o întrebare, dacă ar fi în stare să mă asculte. Domnule, vrei într-adevăr o schimbare? Bun. Spune, uite, un, un lucru, ca să nu zic să numești două sau trei, lucruri practice prin care țara asta ar putea să fie îmbunătățită. Sunt foarte curios. Scandăm o, o mulțime de lucruri, ieșim la îmbulzeală, toți, jos, jos, demisia, demisia, demisia. Bun, astea sunt chestiile care poți să le spui fără să gândești prea mult. Dar ai o soluție practică? Aici în inima ta este ceva o soluție. Domnule, uite, dați-l jos pe ăla. Am găsit eu unul care este mai bun. Îl știu pe ăla. Sau mă, puneți-mă pe mine. Eu știu să fac asta sau asta sau asta. Și atunci într-adevăr se poate face o schimbare în bine. Dacă ne apucăm să spunem mai cuvinte așa set și fără nicio noi mă... Eu vreau să mai, să mai uh, ne oprim la un aspect care mi se pare destul de important. Am spus că Căutăm soluții, dar le căutăm în direcția greșită și nu o să le avem niciodată. Știu că lumea e destul de subiectivă și când mor tineri și în modul în care au murit și atâția, lumea e sensibilă, nu prea poți să spui multe lucruri le, și dacă ai vrea să le spui, ți le reprimi ca să nu crezi tot felul de tensiuni. Știm lucrul astea că și pe internet, dacă s-au făcut anumite comentarii, lumea a sărit ca arsă, dar haideți la rece să privim ce s-a întâmplat în, în clubul colectiv. Nu frecventez cluburi, n-am treabă cu aspectul ăsta, dar privim la ceea ce se întâmplă acolo din spusele celor care merg într-un în astfel de zonă. Din filmările care există pe internet. Sunt niște spații dedicate desfriului, alcoolismului, a, drogurilor mai nou, locuri foarte, foarte periculoase. M-am uitat în mod specific la clubul colectiv. Uh, acolo sunt niște, chiar discutam înainte de emisiune, dacă vă uitați și căutați pe internet uh, înregistrări din clubul ăsta, tare ciudat, tare, extrem de ciudat e faptul că uh, au fost acolo manifestări din astea satanice. Și orice mi a spune, oricine, uh, sunt lucruri care se văd, sunt lucruri probate, cruci, uh, arse Sim. simbolice, cru, cruci cu capul în jos arse, mărturii de la astea, concertele respective că a fost chiar sânge folosit, sânge de animale sânge de animale formații de o anumită amvergură, o anumită direcție acăror, asumată da. și lucruri care s-au în, întâmplat în clubul ăsta și concertul care a avut loc în, zon, în seara de vineri sunt lucruri anormale oricât am încercat să le, să le facem anormale oricât am încercat noi să le spunem păi sunt tineri, s-ar distra și ei n-am contestat dorința tinor de distracție, dar cred că pot să fie și moduri de a te distra mult mai puțin vinovate decât sastia. Și în momentul în care intri într-o astfel de zonă e foarte periculos. Discutam înainte dacă unul care a fost creștin, creștin autentic, nu vorbesc de biserică, nu vorbesc de religie, vorbesc de relația lui cu Dumnezeu și ar fi intrat în club ăla, cum s-ar fi simțit în momentul în care auzea versurile, care auzea modul care muzică, cânta, da. în care se cânta, în care toată mulțimea aia, uh, era pusă într-o amită stare psihedelică uh, cum s-au simțit? Și mă doare pentru tinereia pentru că aveau viață înainte, au murit uh, și ce mă doare cel mai tare și mi-asum lucrul ăsta și le spun cu toată tăria oamenii au, au murit departe de Dumnezeu și ăsta e lucrul cel mai trist, nu că au murit Deși e un lucru grav, dramatic, dramatic lui, mai ales pentru familiile respective. Și, pentru care și plâng, plâng pentru ei. Nu o spun cu ură, nu o spun cu, cu ușurare, și o spun cu durere pentru ei și pentru familiilor lor. Dar pe de altă parte oamenii au murit departe de Dumnezeu. Poate vezi, vezi, zidica unii și spune, dar cine, cine ești tu în măsură să judeci sau să spui lucrurile astea? Nu le eu, le spune Scriptura. Și vreau să citim niște, niște lucruri, Uh, clare și faptele fiilor pământesc sunt cunoscute sunt acestea, prea curvia, curvia necurăția, desfrânarea închinarea la idoli răjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidele, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că ceea ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci nu o spun eu, spune Cuvântul lui Dumnezeu, o spune cu tărie. Dacă nu credeți căutați în Galaten, capitolul 5, începând cu versetul 19, este la fel în toate Bibliile, indiferent de traducerea lor. Și spuneți dumneavoastră dacă oamenii ăștia. Uh, au sfârșit bine, bine alergarea. Deși au uh, terminat-o repede. Poate vei spune, da, dar din, pers din perspectiva asta, Dumnezeu e nedrept. Oare să fie așa? Haideți să mai, să mai reflectăm asupra lucrului asta. E, e Dumnezeu nedrept, e, Dumnezeu a ales, uh, a ales pentru tine să meargă într-o zonă în care știau că sunt, uh, sunt greșiți, sunt periculoși. Da. Este interesant că în viața noastră avem foarte multe recomandări. Unele din recomandări le respectăm, altele le forțăm. De exemplu, în privința regulilor de circulație, un timp șoferii nu purta centura de siguranță și legea era oarecum permisivă și umblau șoferii fără să-și tragă centura. La un moment dat când s-a schimbat, mi amintesc, s-a schimbat legislația, deja era un fel de revoltă, nervi. la anumiți oameni, cum domne să ne pui să punem centura, să foarte greu s-au obișnuit unii oameni și, până la urmă, au, au cuplat cu ideea și, și au agățat și au uh, tras de fiecare dată centura. Dacă nu-și dacă nu uh, cuplează centura, riscă amendă. E bine, regulile astea apar, la un moment dat, cum, domnule este o restricție. Eu m-am învățat fără centură. Vi într-o dată și îmi spui că trebuie trebuie centură. Dar aceste reguli sunt menite să ne păzească de anumite pericole. Și dacă, de exemplu, luăm o regulă mai strictă din circulație, culoarea roșie la prioritate într-o intersecție, când o ai înainte, trebuie să oprești mașina și să-i lași pe ceilalți să treacă, pentru că tu ai roșu. Dacă totuși te duci, pentru că ai potența asta, poți să nu frânezi, ci să te duci înainte, este alegerea ta, vei suporta niște consecințe. Cel mai probabil cineva se va lovi de tine, va intra în tine sau tu în altcineva, atunci nu știu cât de legitim este să te plângi lui Dumnezeu de ce Doamne a îngăduit un asemenea caz peste mine. Pentru că au fost niște regulamente, nu le-am respectat, sunt pur și simplu consecințele acțiunilor mele, nu are Dumnezeu nicio vină în toată treaba respectivă. Am urmărit o serie de câteva articole legate de tot acest episod dramatic și, într-adevăr, am văzut tot felul de comentarii uh, care îl incriminau pe Dumnezeu, că de ce Dumnezeu a permis un asemenea lucru, a fost Dumnezeu prezent acolo sau nu, uh, nu vreau să intru în dezbaterea aceasta. Ceea ce vreau să scot însă în evidență este capacitatea omului de a raționa lucrurile. Am văzut uh, afișul care promova concertul din seara fatidică Personal la vederea acelui afiș, am tras concluzia că ceva nu este în regulă, pentru că, nu știu, de la prima vedere deja îți dai seama că nu, nu prea arată bine. Am văzut după aceea la acest club ce formație am mai participat înainte și trebuie să vă spun următorul lucru. Se promovează muzică în ziua de astăzi, este dată la radio, televizor, auzi dacă și dacă mergi pe stradă, trece altul cu mașina pe lângă tine și auzi astăzi de la mașina cu tare muzica respectivă, peste trei săptămâni mai auzi pe altul și vrei, nu vrei, ci se imprimă respectivele acorduri muzicale și versuri în minte. Am obiceiul de a vizualiza pe, pe internet videoclipurile câtorva dintre asemenea melodii și chiar am povestit acasă și cu soția mea lucrul acesta, am zis dincolo de mesajul care se audă din ritm și din versuri, îmi place să văd creația, să văd ce anume s-a gândit regizorul pentru respectivul videoclip pentru că mesajul vizual este foarte important, cel puțin pentru mine și cred că și pentru, pentru cel care a regizat. Deci, pe lângă faptul că auzi niște note muzicale și auzi și niște versuri chestiunea de impact vizual este una deosebită. Și am avut de multe ori surpriza, la un moment dat nu a mai rămas atât de surprins, să văd că anumite melodii în aparență inofensive, care vorbeau despre dragoste sau chestiuni dintre asa de relaționare aparent nevinovată, în videoclip erau jalea jalelor. Adică nu, nu, nu se potriveau. Și Oamenii încep să fredoneze anumite ritmuri și anumite versuri fără să-și dea seama ce există în spate. La unul dintre videoclipurile pe care le-am văzut pe internet cu privire la o formație ce a concertat în urma cu ceva timp la acest club, tot așa m-am uitat pe internet să văd uh, care este mesajul videoclipurilor. Am rămas trăznit, nu mai pot să spun șocat. Deci era satanism pe față, satanism pe față. Uh, erau folosite uh, tot felul de uh, efecte vizuale uh, prin foc, flăcări, uh, torțe ce ardeau, cruci incendiate, uh, flăcări ce țâșneau, uh, simboluri sataniste, pentagrame, mâini, degete uh, și așa mai departe, nu vin acum în minte tot toate, plus cei care cântau erau machiați într-un anumit fel. Deci aici nu mai poți să mai spui că este un simplu concert rock la care tinerii merg să se distreze. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar pe de altă parte îmi și stă în mintea în loc să mă mint pe mine însumi și să afirm. Știi, de fapt eu sunt nevinovat, m-am dus acolo ca să mă distrez și să mă simt bine și uite ce mi-a făcut mie Dumnezeu. Eu nu cred. Nu nu cred că m-aș fi simțit bine acolo. Și totuși cred că, cred că Duhul lui Dumnezeu ne, ne, ne șoptește fiecăruia prin, prin glasul lui așezat în om care este conștiința. Ne șoptește, măi, nu este bine, ceva nu este bine. Ba mai mult, chiar povesteam înainte de, de începerea emisiunii, Teo spunea că au existat persoane care au simțit imboldul de a sta acasă și de a nu merge în seara respectivă la acel spectacol. Deci nu putem să-L învinovățim pe Dumnezeu. Mie personal nu mi se pare corect să-L învinovățim pe Dumnezeu pentru niște alegeri pe care le facem noi în mod voit. Dacă eu știu că pe calea ferată va trece trenul într-un sfert de oră și totuși mă pun acolo și zic... Am timp să-mi iau dejunul? Nu, dar spun nicio problemă, nu știu, trenul se va desface în două și mă va ocoli pe mine, cred că dau dovadă de, iertați-mi expresa, de prostie. Nu, nu cred că am dreptul să-l învinovățesc pe Dumnezeu, care va lăsa cursul evenimentelor să-și desfășoare uh, manifestarea așa cum am dorit eu. Mă pun pe calea ferată și aștept să dereze trenul în loc să mă pognească. Pe păi cred că asta se va întâmpla. Tinerii aceia, într-adevăr, au provocat mare suferință prin, prin moartea lor. Familiile i-au pierdut, niciodată nu se vor mai întoarce în familiile acestea. Dar, iarăși, nu vreau să-l învinovățesc pe nimeni. Părinții lor au știut să-i învețe, au știut să le spună, măi copii, ceea ce faceți voi nu este bine. Așa cum odată în Vechiul Testament Eli trebuia să le spună copiilor lui, măi, ceea ce faceți voi nu este bine. Uite, Dumnezeu mi-a spus, sunt împotrivă la ceea ce faceți, ce aud eu nu este bine. Biblia consemnează cuvintele lui Eli și totuși Dumnezeu îl învinovățește. Și acolo îmi dau seama că Elie nu a pus suficient patos, suficientă afecțiune pentru copiii lui și cumva să-i să poată condiționa. Poate că a zis, mai copiii știți, nu-i chiar așa de bine. Lasă, tată, că merge așa, așa. nu bine, mă, copii, dacă voi ziceți așa, e mulțumitor pentru mine. Poate asta s-a întâmplat și atunci. Departe de mine gândul să-mi vinovățesc pe părinți sau să-i vinovățesc pe copiii respectiv, problema este că între timp ei sunt sub glia străbună. urmare a unor alegeri pe care le-au făcut. Cred... Alegerile pe care le facem noi În ce direcție ne vor duce? Asta este Lecția de învățare Cred că în momentul în care vorbim de schimbare una din, uh, Unul din elementele foarte importante În cazul unei schimbări Cel puțin personal a fiecare dintre noi Este să învățăm din greșelile altora și aici nu neapărat să acuzăm pe alții, cât să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, să tragem niște învățături. Că spunea o vorbă interesantă, nu avem timp să facem toate greșelile în viață și că ar fi bine să învățăm din greșelile altora. Haideți măcar atât să scoatem, dacă putem să folosim asemenea expresie, să, sco să scoatem bun din toată drama asta. Să învățăm că nu este de joacă în anumite sectoare ale vieții noastre, ci că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și uh, să ne temem, să fugim, să urăm uh, ceea ce nu pare bun. Și știți care, ce lucru vreau să mai accentuez și după aceea las pe, las pe Cosmin? Poate că ne-am permis să îl tratăm cu prea mare lejeritate pe Dumnezeu în ultima vreme. Poate ne-am permis prea mult să zicem că noi putem să facem orice alegere în viață pentru că Dumnezeu nu zice nimic. Uite că poate printr-o asemenea întâmplare, pentru un asemenea eveniment, Dumnezeu ne, ne trezește la realitate că, într-adevăr, El se opune anumitor alegeri pe care le facem noi în mod voit. Și asta denotă și o necunoaștere tocmai mai a Lui Dumnezeu. Mulți care afirmă că sunt creștini, dar nu cunosc deloc despre principiile Lui Dumnezeu sau ceea ce așteaptă Dumnezeu de la, de la un creștin. Zicea Teo, înainte de, de schimbare, și de ceea ce ar trebui să învățăm fiecare dintre noi. Acum sunt uimit cumva de modul în care cu toții căutăm vinovați. Am încercat să nu, să nu cad în ispita asta și de a da uh, verdicte în stânga, în dreapta, ăla e vinovat, celălalt e vinovat, ci așa ca fiecare dintre noi să tragem concluziile cele mai bune pentru viața noastră din evenimentele astea. Și o concluzie pe care eu aș trage o aș trage-o pentru mine și pentru familia mea este de a fi foarte atent cu uh, modul în care copiii noștri uh, sau modul în care percep ei viața, distracția, bucuriile, vieții astea. Uh, sunt tot pe telefonul mobil, pe tabletă, uh, sunt tot mai, mai depresivi, tot mai lipsiți de, de viață, pentru că facem noi greșirile ca și părinți de a nu îi mai implica, de a nu mai scoate, de a nu i mai duce în natură, de a nu mai implica în viața lor, de a lăsa acolo la televizor sau cu tableta în mână și de a fi fericiți. Și atunci ei caută pentru că ai nevoie ca și individ, ai nevoie de afecțiuni de relaționale și de, de, de uh, exprimarea aceasta a, a sentimentelor. Și atunci... A, unde aleargă? Aleargă spre astfel de entități, spre astfel de cluburi în care încearcă să se distreze și pentru ei distracția nu mai ceva normal, distracția e o chestie de dus la extrem, se vorbește foarte mult de vorbește cei care au fost acolo, de lucruri duse în afara în bunului simț, de multe droguri, de gheață. În afara cu... legalului. Gheață cu tot felul de substanțe, și atunci ceea ce pot să-mi vad, eu pentru mine, pentru familia mea, este să am foarte mare grijă cu modul în care sau locurile în care va vrea fata noastră să meargă sau copiii noștri să meargă. De multe ori să permisiva la să meargă, că se mai distrează și el, da? Și ajung să-mi pierd, să pierd copilul și el, mai mult decât atât, nu mă să-mi pierd copilul, să-și pierde copilul veșnicia. Mm -hmm. La lucrurile astea ar trebui să reflectăm în zilele astea. Și cei mai mari vinovați uh, au fost părinții copiilor uh, de 14-15 ani care erau în clubul respectiv. Hai să zici că de la 18-19 ani, studenți, pe acolo nu mai pot să mai... Ce pot să faci pentru ca și părinte să-i înveți până la, la vârsta respectivă. Dar totuși copii de 14-15 ani să se află într-un club în care se promovă astfel de muzică și... Astfel de lucru la ora jumătate seara, eu, eu spun că denotă o mare de lăsare uh, a părinților și o lipsă de interes în educația lor. Nu știu ce părinte ar face, ar face lucrul ăsta. Și totuși, uite că sunt în România, așa de mulți părinți care uh, sunt lipsiți de tact în domeniul ăsta, ca să nu vorbim de altceva. Și pe de altă parte. Mă gândesc și la ceea ce va fi în viața noastră, în viitor, la faptul că și copiii noștri vor, aduce, vor ajunge adolescenți și să ne dea Dumnezeu înțelepciune fiecare dintre noi, să știm cum să-i creștem, ca în momentul în care ajung în perioada adolescenței, să avem capacitatea și ei deja să înțeleagă care e direcția corectă pentru viața lor. Băiatul meu a trecut deja de vârsta de 14 ani și... Uh... În momentul în care am auzit că unul dintre uh, tinerii care a murit în acel club avea vârsta de 16 ani, m-a trecut așa un fior prin, prin uh, toată ființa. Și am stat și am vorbit cu, cu băiatul meu acest lucru și am zis mai copile, uh, tu îți dai seama că uh, respectivul adolescent avea cu 2 ani mai mult decât tine, decât ai tu acum. Și mă gândesc oare, oare prin ce trec părinții lui, în, în clipele astea, dincolo de tot ce ar fi putut să-i spună. Nu mă mai, nu mă mai opresc la, la chestiunea asta, mă opresc strict la durerea pe care o simt părinția aia. Și-o zis, da, într-adevăr, mă, mă cutremură și pe mine. Oameni buni, astăzi facem o alegere micuță, aparent nevinovată, iar mâine vom secera rezultatul nefast. Îmi vine în minte acum o, o întâmplare pe care am citit-o în urmă cu mulți ani, pe vremea adolescenței, într-o carte. Zicea în felul următor, undeva la țară un om avea menageria lui de vaci, cai și așa mai departe. Și unul dintre viței s-a îmbolnăvit la un moment dat. Medicul veterinar lipsea la vremea respectivă din sat și exista și un vraci cunoscut pentru uh, practicile lui neortodoxe, ca să spun așa. Și a fost o mare zbatere în omul respectiv ce se facă, ce se facă, dar îl vedea pe vițel uh, suferind și plus că era o pierdere pentru familie, dacă ar fi fost să moară. Și atunci a apelat la servicii acestui vrac. Vracul prin vrăjile lui a reușit să l însănătoșească pe, pe acel vițeluș. Dar în trei săptămâni a murit vaca. Vraciul a reușit să-i salveze uh, vițelușul, o valoare în sine, dar o valoare mică și în două-trei săptămâni a pierdut o valoare mult mai mare. Vorbim aici despre animăluțe și alte chestiuni. Dar dacă e să raportăm această lecție la lucrurile cu adevărat de valoare din viața noastră s-ar putea ca astăzi să facem o mică concesie, dar mâine sau peste 5-10 ani să plătim un preț foarte mare. Îmi aduc aminte că miercuria înainte de uh, 1 noiembrie a venit băiatul meu acasă și ne-a zis la mândoi mami și tate uite care e problema. Uh, să știți că vineri se organizează vineri fiind cu două zile înainte de 1 noiembrie vineri se organizează uh, petrecere din treasa de Halloween și nu știu ce decizie veți lua voi, dar vă spun din star că eu nu vreau să mă duc. Și a zis, Mai, te felicit pentru alegerea ta, că tot asta ți-aș fi spus și eu, dar uh, hai să vedem un pic, prezintăm niște argumente, pentru că așa obișnuiesc să stau să vorbesc cu el, nu vreau să-i spun lucrurile fără să-i le argumentez și totodată așa vreau să-mi spună și el. Mă, de ce e decizia asta? Și a zis, păi nu mă simt bine acolo și știu, știu că sunt lucruri nefirești lucrurile care se sărbătoresc atunci, adică pe tot felul de duhuri rele și de vrăjitorii și de costume care nu sunt potrivite. Vreau să vă spun că în seara de, de vineri, uh, tragedia asta de la colectiv în noaptea Vin, de vineri da. sau seara de vineri s-a întâmplat, da, bun, în seara de vineri ne plimbam împreună cu familia pe străzile mediașului și uh, în plimbarea noastră de vreo două ore de mers pe jos, am ajuns în dreptul localului unde ar fi trebuit să fie și băiatul meu. Copii, am văzut și a doua zi pe postul local de televiziune un material filmat acolo, copiii se zbenguiau, săreau, țopăiau, ieșeau de acolo cu tot felul de măști draconice, niște, niște costumații care te înfiorau pe tine o mare. Și am zis, vezi uite de la ce ai lipsit te tu, te-ai putut duce acolo, nu regreți acum că te-ai dus și a zis nici de cum, nici măcar o clipă nu regret. Ce-aș fi, ce fi câștigat acolo? A doua zi am urmărit pe postul local un mic material filmat de la respectiva petrecere. Vreau să spun că erau copii și de clasa a treia, a patra și și exprimau extazul, mulțumirea, fericirea că au participat la un asemenea eveniment. Uh, profesoara sau diriginta care uh, era de față pentru fiecare an școlar. Era foarte încântată că se participă la activități extrașcolare în comun. Dar când am văzut ce costumații erau acolo, ce muzică se cânta, am făcut legătura cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva ore. Deci, dragii mei, gândiți-vă foarte, foarte serios la, la chestiunile de alegere micuță și nevinovată și după aceea gândiți-vă la rezultatele pe care le puteți avea. Acum avem posibilitatea să, să stăm și să analizăm lucrurile. Nu toate le putem gândi, nu ne putem gândi la toate lucrurile să vedem ce rezultate vor avea. Dar în situația asta ne-a fost, ne fost dat o lecție foarte dureroasă. Foarte dureroasă. Cu privire la ce rezultate pot avea alegerile noastre. Nu că i-a trăznit Dumnezeu pe copiii aia. Dar asta a, fost, asta a fost mersul. Nu suntem aici să judecăm pe nimeni. Dar gândiți-vă bine ce alegeri faceți pentru că Biblia spune ce seamănă omul aceea va se cera. Este rezultatul firesc al lucrurilor. Dumnezeu intervine câteodată în mod miraculos pentru a te, te, te trage de pe șina de cale ferată, din exemplu pe care îl spuneam înainte. Dar poți să ai posibilitatea să rămâi totuși acolo. Pentru că asta e alegerea pe care ai făcut-o. Da, iată că emisiunea din seara aceasta a zburat foarte repede. Cel mai probabil lucrurile nu se vor calma într-o săptămână. Vom avea o... Posibilitatea să discutăm, aș vrea, dacă lucrurile nu se vor schimba dramatic în perioada următoare, să discutăm puțin de ceea ce înseamnă mediul online și aportul pe care îl are și modul în care, putem să, în care suntem chemați să folosim și acest mediu și pericolele și avantajele care există aici. Într-adevăr, este o chestiune de schimbare și... Dacă în momentul de față trebuie să schimbe ceva, atunci acel ceva care trebuie să schimbe trebuie să fiu eu și trebuie să fiți dumneavoastră. Dacă fiecare român din țara aceasta se schimbă, vă garantez că oamenii corupți, hoți și cum vor mai fi numiți cei din fruntea țării nu vor mai putea să mai stea într-un mediu în care oamenii sunt corecți, sunt cinstiți și așa mai departe. Avem, avem datoria să vegem asupra vieții noastre, asupra vieții copiilor noștri, asupra vieții familiilor noastre și să facem uh, cu 100% dedicare lucrurile la care sunt, când, suntem chemați fiecare din noi și atunci se va produce schimbarea. Vă spun mulțumesc frumos pentru seara aceasta, vă doresc o seară binecuvântată în continuare, nu uitați vă așteptăm intervențiile, puteți folosi pagina de contact a site-ului ca să ne trimiteți mesaje. La revedere!